دهر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي پتا اي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير يا رب ما يرجو في الارض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيه الرحمن الغفور وقال الذين كبروا لا تؤمنون صادق القول رب لدعناكم عالم الغيب من السماوات وما في الارض ولا يسرون من جاري كل اكبر الله نکه بیان کړو د قران معظم هي سه سلوری دي اوله عیسا د الحمدلله ترانام porewa پدې کې زیاد باس داو کې خالد لارشی الله دې الحمد خلاصا مبارک بقره کې سرور مزامینو توحید رسالت jihad او انفاق اپاغه پوره تفسیرا او عمران کې دبد شوبیوہ کې عیسا کې قواله د دې درې جو ابو نو اب بیا دلته دا لکتاب وګڼي او د جماعت تنظیمه غوښور دا نسایکه امور د معاشره چې تاسو جن نسین کی نو دا غلا تر څا کام په مندر شبار زکام په او ته رحکام په مندر آی او ریت کی او دریو فرکو تفصيل اخر کې رد شین فتصرو مایده کې بیان ده هن حرمت اصلور مسلې اپاغه باندې تفصیل خدای چی کم شیح حلال کرده حلال اگرنی کرکا مکوی چی مندر پنقصان رایشی ہے تعلیمات و لحبات غلط نظر دا اللہ درس و نظر لحبات غلط دعوال ایساوان دو میں احساز سورت انعامنا تر سورت کافوا انعام کے رد شرک مطلقاً اول اعتقادي و فاقی گنڈ اترازونا او گنڈ جوابونا یو صلت ارسا ایتونو ا دغه کی رد شرک پھیلی د مشګانو دن قسمه د شرک سورۃ عراف کې دغه مسلې زموږ رد شرک واه اته رښتینه پیغمبري دا دغه واړې پښپا واقعات د امبیاء له مسلمان قومون قومود قوم صالح قوملود قوم شای قوم موسی بغه مفصل بیان کړ دغه مسلې چې کله توحید مکمل شو با سورت انفال کې قائده دی جنگ او براات کی اعلان دی جنگ او سلو قسم و مخلوقات مشرقین دی اغیی قسمونا علی کتاب دی اغیی پلیتائی او منافقین دی اغیی صفات از مومنان و قسمونا سورت اینو سی پا اغیی تفریقا دی مشرقان اغمشور شو با چې من کوئی د پارا مدد کوئی چی من خلاص سئی از اغیی جواب دادا دا سی وجود دنیا کی نشتے او سلو مقاصد بیا بیا ذکر کون سورت غای سی اول کې بیان د مقاصدو دیم کې درې واقعات درې تفویر د قومونو د قوم موسی او دریم د ترغیب سورت یوسف کې د ما سدې اصل عبادت جماو کې عالم پارڅ دین اده او پسې تا پر اس پیغمبر حضرت اتسلی اپاغه باندې په واقعات مفصل ذکر شو سورت یوسف د ته تنویرو ستا حال پہچان یوسف دې لکه څنګه کې ورو ورو شړلې او تابم قوم شری څنګه درې لري کوی کې تیر کړې تبه غاره سود کې تیرې ته تبه پته او څنګه پر دې ملک بادشاہ شو تبه بادشاہ شي څنګه کې پیټون صاحب کوی و پیډي رات کې نفي شریف دعا او غېر پار اد الله خالد دارج دي نم پو پارج دي حافظ دارج دي نو تول جما الله اللہ لہو دعوت الحق یو اللہ را مدد کی بیا رازق دار سے زیم مالک دار سے زیم لہو دعوت الحق نو بیا ہر شئر ارمت زمان لہو دعوت الحق ابراہیم کے ترغیف تبلیغ سلورد اللہ لفظ علمہ اول تمہید اول علم نبات جگرد مشرکانم علم گیا دیم, دیم نبات کور کے جگرد دیم نبات دا غیم سلورد بعد نبات عز اللہ حجر که نمونی دا عذاب بھی پینزو شیطان یو دار نیجی خون سمود عاد خوملوت عمتسیمین نال که دعوال توحید آو عذاب را گئے آو دلائل مطانوائے ذکرون خالق دار جیتیم انبیاء مین پدیر آلی کی دی عمر مین پدیر کرے دی نیمتونت ملد ما دا برا ناوکات آنا مولی بلا مدد کوئی عورت دا شرک فیلی بن اسرائیل کے آسلور امور مرتکیو مزایق آزاد وردی شیر کی مستمر راه ہے سیان او دیم بےزتی د آیت اللہ اتهنا سمون نا کا او دیم اخراج د حق پرستو اذن لایل بزون خلافه کی خریدا او صلو مستیدار دا دیم سخت نشو دیم میسا د سورۃ کاف نو تر دیوا کاف کی اول دا مساله بیان کا لو غیب السماوات و اولاد زیمپایز په وا کاف نو په وا تنه په وا د وساو قادر نو په وا نو په وا د دنیا زلت په جن د نو هغه سې شي د کبا غواله وخت دې لای د کباران والا لک؟ او بالوی پتا سرته مريم کې نفزي شر کې تصروف زکریا مو تاج یحیی مو تاج عیسا مو تاج ابراهیم مو تاج ادریس مو اسماعیل مو تاج ا دې کې فارشتي ما نتنظر الا بامری ربک موږ کته کلم نشکی خورې نحاصل فابدوا ابا زجر سورته ай ک افتراء علی الانبیاء و متصرفین ند متلاشیږي اغه مصالح اسلام اطلاع او تشجيع تبليغ انبیاء کي له پر اول انبیاء اطلاع او د هغه او حاصل د هغه نفشن په دعا کانو یدون نہ رغب و رابا سورته ولې پليټي کوي هاپاغه د الله او امر سره مؤمنون کې هغه صفات سره پخې سکیږي او په نور کې دغه د فاشا په ریټي دغه کوي داغه د سرور قوانين رحم مکوی کوي یو او بدکار نه د مؤمن سره مناسب هرې مدارک عالميني او چا چې نام یو بدنام کړي ولې په قانون بې او چاچی دروغ یو بلتاوی ان لعان ورسلو کئی ادا غید امسالنہ سورت فرقان کے سلور اصول توحید رسالت او صداقت کتاب ایمان بلاخرار ادای سرور ذکر کول او رفظ ذرات فظلو واظلو ازللتم عبادیت ذلو ازلنیان ذکر ازلل سبیلا ازلل سبیلا ازلل سبیلا دا لفظی بیابی ذکر کول ګومرا شي ګومرا ګومرا انکو ګومرا ګومرا بای ګومرا تاسو دا اصول منل شورا کې تسلیم به اسلام ته واقعات سبا ان امر کې د مسله یو عارف غیب دین موسی علی السلام د قلمسان خبر نشه حضرت سليمان د مملکت بلقیس خبر نشه ا دې مسلات سلامتی از اور قوم لوط بي صالح می بچو مدددار و سرو خلاص اول والسلام علی اباد الذین اصفا ادروبونو داړو کله یالو من فی سمات و الارض الغیب ان اللہ ابی عزیزل قصص د ایسې دلسله ته ایتونه ترسهلی پیغمبر تا اغه موسی چې کمزورې شو قومه کمزورې شو ما غو چت کړ او عالی المستقبلین متبارک اخر کې زجر منکرین د مقاصد اربا وتا سورته انکبوت کې ابتلاء للمؤمنين وعلاكم الجاهدين وطاب ابتلاء رب دې وي څنګه کله کینار دار دې وي مبيانو فلا تتوما پندګيره بوئي هزار ګناپما اداون منه ابتلا او نننګ زو کال نو ترکلاو كيفيت ابراهيم اور دا ورته شي او جن وقال اني مواجر ربي اپاغه مسلا روم کې دلائل kia دعوت توحيد لقمان کې دري اقلی نقلی وحی علی فلام نیم سید سجدہ خلاصا مالکم من دونه من ولی ولا شفیق یدبر الامر اصورت عذاب کی تحزیز و تبلیغ دور اوامر پیغمبر تا ادول سمت تا اصیف ایمان وائر سور وقتی دیگی پر آسان کتاب دے سپا دیکھئی گی والا جتبک ملیخ نگ دیکھنے این مرحب اوگ دیا چیدر دینا چیدار تامز دا ایک اخلاک نویلہ کی دلتا که سواوری نو بلده تلارشی نو غیر کی نو توت صورتی نو جوڑ شی نو روغ یا نو نو جوڑی توت صورتی نو جوڑ شی زدک اوام داوڑی رسان کتاب دے وی داوی علیہ السلام با اصدا زین شو نو زبور گوی زبور دی سپاری امراو منګوي لقد يسر من القران الله وی ما قیمه ماق قران کر آسان کړی دا غو دور آسان دي چې کړه ته خېجم پیوی او فشار ته دی چې تعالونه مهنت وکړي کرن دا د دې سی ختم شي د دین سره مل شي دا د سلوروم شي چې دومره یو یا یاو masala د مشرکین او د شرک قدیم څنګه راته نو که څنګه داوا چې د اخلاصول کوي څرته یی لرنسنه وو دې ما څنګه قاعده کنه ذمہ دار ولا احتیااب وکړي دا تبي ذمہ دار په دې علاقه کې دی دے دباد دے دے دسر خوګي دے دے داو دے دے هر علاقه کې ذمہ دار دی ما فقالی کلو البسائر کې و ما من بلده الا ولاهات توبد ما په پښتنو کې دا ځکه لې چیز آگئی مددگار نو چیز آگئی نه نکی دا بلوجت تول بلادہ کل لها مملوعت ما ټول مل دے شرک نا لکو او زمان ادر خراب شو د تیرے نا چی تول ملک داسې سی تیارو اداتو شیو تیرہ خنوہ پدے تیرے لکو لارو پیران ناکار ملا ملیان او خانا نتابیو ادا تیار مزدوتکه و انگریز لانی تی تیر اخلو د تیری کی چې رنای اونشی ایمان والانه شی کدی مومنان شو نخایبه پدې رحم کی امر بول ورکی نو انګریز دا تیارو اتر کاکړیو بیت الله مکه کې جنا ثم سوچ کو که خو دا ټول مصیبتونه دي رضا باشه کوملا نه سیندې ما ته ریچ پختنو ته مزه تانه پیږي باندې ما ځای را ارسه چي دیوس ما لنګ والے او لنگ شا ملنگ پا درگید سبحان د مولا قول پا دے ملکی د قرآن گوندیو او دا پیر قول وحیو او دا خان قول لازمو او دا انگریز خلاف بغاواتو دا سلور ڈلی د دا خلاف مولا پیر خان و انگریز دا طول خلافو او دا ارچا قول حجتو قرآن پا دے ملکی محجور رشیو رکشیو او دا شرک و سالخ کا رشیو یا به دای که څالو کی لاس الله تش نغور دی که یم نسکه کی شو دای لاس تش نغور دی اچا چې نه ذمہ دی په صورت کې یو دار ات کې چې ما نه دی ذمہ دار مقرره کړی اره به کې په زور وای شفاعت قهریه وتم وای یعنی فرای د اختیار ور کړل او څوک چې د ل لاشینو او کار کی په دې کې د شفاعت قهریه اپا دی کې د دی قیمت اثبات ته تر صورت قاف پوری دا نمبای مسله ذکر کئی اپا دی نمبای مسئلہ بانده دا سو صورتون بیاننی سبا یو فاتر دعا یاسین دری صحفات سرور زمر پینزر مومن شپک حامی مسجده و شورا تا خرفنه جاسیہ لس اقاف یاولس دا دی اولسا میزوانا دا اول سورتون دی پا دے مسئلے ذکر کئی چه ماں ندی دیمہ دار مقرر کری در او غلو آئی بیا دا غینا پس قاب زاریات تور پا دے در او کے دے بیان چې چه قیمت یقینن رازی نجم خلاصرہ و او قمر رحمان واقع کئی دے بیان کئی چې خیر مخلوقات کزار چون بیا نه تر صورت ملک لس صورتو ندی پا غی مال خرج کئی جہاد ہو کی. نوغا نسو کې د دې بیان کړي د دې صورتي مونږ نه تر صورتي مزمل شپږ صورتونه دي نو ته د شک پھیډي کړي اېس باد قیمت مزمل کې ترغیب قران ته مزثر تر او د قیمت نه صورتو زه ها پوری دول صورتونه نه او هغه به ترکيز کې کوي پس قیمت او د زه ها نه تر اخیره دوي صورتونه دي አልته یو مضمون را اخري آخاسي داتو قران مسل پلاس دې صورت کې چون کې باب نیش سرورم ایسشوا او دا د قران قاعده ده چې کله صورت نیوی کی ناګې کې له مشرکین ټول قسم راغلي لکانان کې سرور راغستې دا ني کاف کې جذر شرک راسته ايجذ مفروقات نو کاف کې ايجذ د انبيو ايجذ د اولياو امريم کې ايجذ د فرشتو دارنګر جناتو ردن علالمشکین نو دا سلو قسمه په دې صورت کې راخلی مشکین ایجز د ریکان بندیانو بیانې رد پاغه خلقو جنېکان بنیان را मदत کړي دوی ایجز د فرشتو رد پاغه خلکو چې فرشتي وای پارسه پويږي را رسي دوی مرط په جناتو اجز د جناتو جنات ایجز دي سلورو م ایجز د استورو چې هغه سور عبادت کړي نو دا سلو واره فرکې صورت کې راخلی اول تنہید دی په دې اول آیتونه کې په تنہید کې اثبات مقاصد او ارباو کوي اول توحید لا تہم ذن نے الله چې دل او پیار دے د براو کتا الله واستانه لا اول واخد یو فرض ذکر کې د قیاس کې استانه د فرای توب الله له وای الله په حکمت له خبردار خالیق در چیدم مالک در چیدم پیجنی الله سچ دینه کیږي موږ که یې سچ عالم پار چیدم اپوے پا چورې ده برانا او چې خې دي برا الله مهربان دې بغون کې پار سپوزم دلال ذکر کو زپو هم ز خالقن ز مالکن ز مدبرم نلایت و سائنت دې اپ حمد تذویر کو سنکے کاف آنعام ہی تصدیر کرو ندارنگی دائم تصدیر کرو سنکے اول احساب پا الحمدللہ رب العالم اللہ دون احساب آنعام الحمدللہ اللذی خلقت والعالم درہم احساب الحمدللہ اللذی اندل آلات دل کتاب ندارنگی صلو رم احساب الحمدللہ اللہ علمہ بی سماوات اور دادری والا الحمد اجزادی الحمد الرامی عنہمل ن Safean mark ن اچھا نمت نخطیもし become cod's uh... عباون رام طابعت dialog ایمانPopod ایمام ren ایک بان رمضی names lah拔 irام 만 tolerate certainem.... لاحب اللہ الرام ودل قت giving companies that's not well should give them half A del us of lakar하�itaots essays لاحب اس مور utah دلائل ذکر که نحمدون دا اللہ ہوئی او رد کئی پو منکرین دا قیمت وائی کافران رابانی چی منتا قیمت وائی بشک رابشی اقسم می دی پراب ما سورتی نسکو ایلو چیزا دری زائی دی چی قسم ورطا اوک را قلی و ربی سورتی نسکو ترشیو او دا دریم زائی دریم زائی د بیماران سورت کې برا جی وائی بشک قسم می دی پراب رابولی تاستا ق اپو آجی پا غیب دے چاہتا پتر افلانی دائی کے افلانی دخوادی قیمت دے نو پٹیگی د اللہ نا مقدار زدر برا اونکتا لا یعظو بو نو پٹیگی دا اللہ نه دا ټول لا تا سرگن مگر انلوی مگر دخوا ہے علم کی دي کتاب و مبین علم دخوا ہے لیج زیا حکمت تا قیمت دنیا کې کې ظالم نو کران ہونی سی اما خام مذرینوں کی نو ظالم دے نو پاک رب کیا دل دے انبیاء او چغیوالی دی عاماری کړی دی نو مونږوږي دنیا کې غلی اجر ورنه کړی شه نو که قیامت قائم نشي چی. نو د خوای په ظالم ساری شي چاغه انبیاء وقار لګولیو زانه کړولیو غلی په دنیا کې نه دی ورقدرانګه صلاح علما مؤمنان نو قیامت که قائم نشي نو ظلم ساری شي دی وجنه قیامت دې پارا چینه کوکار تا دې کای اجر ورکی ظالم ته سزا بدلبر کی عقل کتا ایمان را تو توحید الحمدللہ عمل یو کنے بیاند دی مثاله دا که دله مغفرت او رزق ذات من اس با ته قیامت او دجر ختم شدی مضمون قدرت مضمون قران هغه دغه کوشش کئم په کتاب کې زوم پاتونه کې کمزوری کون کړي موږ لاره نه دا که سان عذاب دې دا و قران نه انکار کوي او ني اخرت جوړ علم نه قرآن وني کتاب چرونه غل شي دیتره اپنا وني د کتاب لا حق ول حق وري چې حق کتاب دی په باندې متول کی چې پرستو نه غي وای قرآن نشته لري الله تعالی په ترمدلاري د غالب تعالی شي دادرې مضمون ته توحید او اس با ته قیامت او سراقه کتاب قصورم او یا غزان چکا تران دي او خو يتا تو تا يو سره چې بيان نرته کوي چې کرے ري چی ري چی ري چی زرا زرا نو بيان کوي تاسو به پرائش نيکي دا قسم کیفیت نه ماننه نفس به سخت مانو کفارو قیامت په دي کیفیت نه ماننه جوړه په الله درو یا بدل لويته نا هغه لیکین کې په خاطر په آزاد کې وی اپدلالی باید کومه لوي کې نه دی اځه موخه دې نه دی د امخې چې کوم الله عز و جل ج اروسوي له برنوال اسمان اځه مونږ به پیراږي که خو شیز مونږه نو بندو دی لږ مونږ کې یو بګور دې په دې باندې ټोटे د ورانه تاکي دې کې نه شي هر بندل را چې راځي دې د الله کیتاه تا سرو مقاصد ختم شو اول توحید دیم قیامت دیم صداقت کتاب اذرم دشنوار دی پیغمبر دا سرو موضوع ختم کړ اوس پته مساله عبد الله اقلی ذکر کئ نقلیه ها اقلی ذکر کړ په توحید اوس نقلیه کدا خبر په خوانو حق پرسته کړل او ترنګ دعوت د اجماع مخلوقات ته الحمدلله داود هم چې غوالي الحمدلله او دبرونو وحوش هم چې غوالي الحمدلله او مرغان هم په خپل جوی الحمدلله دلیل نقلي جامي ذکر کړه انرم کئم دلا اوس باندې داود نو مسخر زوم مسخر اول موږ ته چې کار کو په کڑو کې په زغرو کې زغري جوړو اندازہ کو او نیکا ملک کوئی دپاچی بنیدی دونکه ما داود لما اسپنر مکڑیوا او غبا از غری جو رولی قشام دن ممو سرم دا اسپنر اونیو لا او وڑی وڑی کرائی او با یوبرکو ارکولی لینب از غری جو ری دا او تابلال کریو من سلیمان لرا بعد سہار دا غیب لن دسار چا کری دیو میں عدم اجیار چه قرض میشت دور تیز بتاو مورخین لیکي شام کې به عدالت ختم کې غرما نو غرما کوبلو کابل ته راته او پرسر جاي کې چې شام کې به عدالت ختم کړ آذربایجان ته وته گرمل ما وتا بيدار کړ ا چلو روان کړم دې لرا چنه د ګګړو سالي سيدو باندې سمانا چاگر دل قیمتی شید ہے انکان دکورت وي اذا پیریانونا آغازو چا عمل به کومکی دے دو تو حکم در اب پیریانوی علمو رد دے پا عباد الجن جن کا آلحاوئے نز سلیمان نکرور ایران دی بولی پراتو آغازو چنا فرمانی باکرا پیریانو دے دینا دا حکم زمونہ نگسکون اقتاز آغازو زمون کے چرا سلیمان حکم به انمان نور برا گئے دے اجور بعد یہ پیرانو سلیمان ناراض خو خل من محاريب دکلونا محراب زای دجن وتماسین تمثال حدیث کے راضی کتم وئی نفست و فاخرت و تمثال اتماسین لول کلی دانه چه تمثال د مصر نه ینه پہشان د لول پہلو دانه چه تسایو یوشا چه حرام نیمه شه تماثیل محاریب خیلے اتماثیل لولی درگاونا اجورو بیدلالا کاسی پشاندودنو اکتوائی مضبوطی لوخی بیمیورول نو پیلیان خومسا خرو سوک ترکانانو او سوک کلالانو ترکانانو کلالانو نیوال او سوک اسباو عمل کوئی ایدهو دوالاو تا اللہ الگ دی دی باندیانا زمانا شکر گو در ایجوز در انبیاء ختم شد در انبیاء در اواغ ذکر چه دی انبیاء مو پیغم بادشاہنمو دا سر دا دی دوار اواغ استیده چه نور انبیاء ذکر کرو نطابه ایچه نا بعد انبیاء بادشاہن وقی کنو مسخر نو دای ذکر کرد چه دا مسخر اگر بادشاہن انبیاء مسخر و نور خود رو مسخر جیم از تذکیر جناتو نوارد کلائی په پا دبانده مارک نو پو نکم دی لراب پا مرگ دبانده سوک مگر وینو نو خواب آمساد در حضرت دعود تا خواهی بیت المقدس نوے کام نو دعود علیہ السلام بیت المقدس جو رو کام نو نمگولی پادشای اوتے نو چمیلی دن دعای کھو تے واللہ زمان دوی ندا کارتا ہم حضرت عمر جماعت پلنو نو چارچا پیرکورون ایواغستا نیو طرف تا کور دا عباس رضی اللہ تعالیٰ نخو نو اغیر آغف تا قیمت وایا اکی قیمت نو نو کور مجینہ کی خواست کان اغدر ادار کون نو عباس سبیلی نو قیمت وایم اما کور وارم زنو وار نو حضر جمعوی جمعات جروم زبای پزور وانکو میتا خلیف نو عباس وارتا ہوئی چه ماس رشریت اکا تا عبید ابن کاف تلر زکه هغه تورات عالمو چې زموږ شریعت ته حضرت ماری دین کورا کوي کی نه کیمته اخلي په دوري لړم جماعت تنگ دي عباسینو ور کوم عبید ما سره دې فیصله نشته البته د په خوانو کتابونو فیصله ده چې دا یو د اسلام تعالی بیت المقدس جوکا نو چاوبه جوړو هن نور کورنے پا آغا دیو غلیب کو نه پبا یو واستا ا دې غریب يهودي کورو هغه نه خرڅو په دوري نو اللہ حضرات توے زما دے غریب بندہ کور دے رنگ ہمارا کور جوڑے تانن پوری کیجی دا داؤد جان نو زے تانن پوری کی نو داؤد علیہ السلام ای دا اللہ زما دی پوری کی اے داوا قیدا نو اباس سے بیا حضرت مری پڑشو ناخلی پزور نو اباس اور توے ناخلی پزور یاو حضرت مری ماس دا پر نالو گردولے وا تو شا زمہ پوغو ودېګا خپل نه اله واخل هغه بیا پدای کید نو عباس پوغو ودري پر نه لای کیو خدا یو پر نه خدا نو دې تیمر ته وي او شیخ نشينا به ما د خای په دا دانګي داوود علی السلام سليمان کې کله اباده کو نو دو, دو کالو او اباده پاتو نو فرشتہ زمک ته پوس کی چې تاسو وروښه ګوارې چا لا دلنه نور مرز درکې نو سليمان عليه السلام یې زم ما دنيا نه پکار او ما سره دا غو نه مړ وشم بیت المقدس په پادشي نو الله یې نه نه پاد کیږي حکم یې وکړ ته شيشي کوټه جوړه کا اپ قانون مو ته نو کې روژه د خبروم وا اده ای تا و اچاله کوه د شيشي کوټه جوړه کوي زړه نه کوي ګم او ما سره به خبرې نو کوي نو ادم نشو هم سوي نه ولا ټکي الله پریان یوګتن چې حضرت ولادت نشپاره ذکر شروع کړو تعالې باندې د سره ورته ولادي نشپارې دي هغه سره نه نو نو قانون موار لکه مې وویل ترېن ګوي او چې کوم ترته چې آ موکو ان پار طرف ته مر زهران دې حدیث کې راځي او کړه مر زهران رمزاران اور تزه کوئی جذب و مشران پاغے ناستو نو کول کے فیصلہ کولے چی ترکم و نہ ہر ی نو زے چھ زو ریکٹر تزو ر پکھول م خبر نو نچیل چامو خامنتن و غشانتل لڈ اترل چامو خیمنتن و منتل لڈ ار چامو مشرتن و مشتل لڈ اترل چامو مسرتن و مسرتل لڈ نو می پشاتری دیارن بہنہ دیار زشی ہن دا ونگے سلیمان علیہ السلام او دې هغه یې شپاره نو کال کې هغه باده مکمل ته او کال کې ونه هم څاوړه نو قران ذکر کوي د پریانو لا علمي چې واغی ظاهر نه پوي سریه هتاي پریان ما ماګانو زه مونږه غوټه راځه د ماده مورونو دا د مورونو په ځای نه پوي کی سلیمان تغوري فلم ما خرره نو ار کلا چور دې چې سلیمان نو خارشو پیریان که پویده پغیب درنگ بای نوتر کره پادا پخورا انکی تبیون با په لازمی و متاجی دورا را دی ما لازمی ماناو کا خارشو پیریان که خلقوتا کدی پاگیب پویده یا خارشو پیریانو دا عمل کمون پویده پغیب نو درنگ بای نوتر کې مون پادا پخورا انکی که متاجی کے پیریانو خپل حال نصرگن که اجز جن موکی ایج ظلم انبیاء شو داد با قسمه رد شو دلیل نقریم شو او رد بمشکینو انبیاء عجز بی جنات عجز بی اوستقریبی دنیاوی شتیه سبا لرا شتیه تا دولرا لقد کانانی زباین او د دا, دا سبا پزاینو دایی که نخوا سبا اغا مشور مملکت تیمان اغا تبا بیاجی تشویوی یور صارد اس بادشاہان یور پسی ازوڑ عباده په دنیا کې اتیا زلیو سمانین ان اخلاق اغا ملک اتیا زلیو ازا اٹول ملک اوز دو شو رئے یو کمیونس تے یمن ادین چدے اغا اسلامی پاتے شو رئے اغا ملک اوز تصنص شو رئے اوسو تنا عرب و قبضہ دا اٹول لوی خرکون او د قہتان اغا زامن دو رسیہ دیگی داغه پر سره کې یا رب یو سره راضي زه چېب ها اوغه د دې ملک نو شتاتیسته د پاره زبا په کې با بونو د طرف نه او طرف یانه سمره عمل کوله بعد جنتان ان يمينه او شمال با بونو طرف او د طرف عمل کيا با دي نټول مل کا با دي او دې شو دیتا ري رزبراب شکر د الله او کوي دا کلله پاک پوتن پاک عرب دیو خون کې نو مخه واړو د الله د حکم نه نورې کوم په دې باندې هغه بند دارم ارین دغه کندې نه دی د سبا د غر ترمنځ لرنډ دېم بیا باڅو نو هغه دېم د سبا دی سوزره کال مخه د نبی عليه السلام نه دا اوس دېم دعوی نه کړلې د غر له ترمنځ ما دا دېم نقشه راخ کړې و ما آگئی تور خیلی او چه دریس او فٹه او گوده او سکم سو فٹه دنگو او دا آگئی ٹوٹیر می خیلی او آگئی زونده و یو بکی داو چې دا دور او گد دیمو او دور دنگ نو دجمه خوالو نو ملیگ پدهی بانده سیلاب دا آرم آرم کنده یا بند آگئی میوشلو دا اوست و اوس اوست سڑی نمو دا نیک سڑیو چه کل اگا ملک بدا مدی شورو شوا نو اگر ایدامل تباہ کی گئی نو جی داد اخرسک او ازم بر کیا ورتیوری د تباہ رئی نو دا خذرج جاگر و ارو نو دوار اروان شو مدینه کے بیا شوی گئی او سبا شو ورطوئی اگر ډیر مالدار چې ټول ک او سر دغه د لانددي او دغ اشار دي یکي د ذکر زیکري دي <تصفيق> سایملو بعد نه میکونه زیمون نه پس با <مانا> ش به او پاس دغ نه په پیغمبر را وړ <رجی> نبيونله <لا> ی <يرقصف> خصو حرامي الله به ی پیغمبر پیدا کی او هغه به حرم عزت کوي <کی> مط <متاع> هر فکوونونه سرې منقاو یا پ لغ وسلامی کله چې <متاع> دره پیدا شو نو د کوي او ک تا په ننظرل ک سو سلام نه زما السلام ورته ورسې سوار باشانان ته با بیا هم نور شو نور باچ ت شو غ برې د کمې زناغه ملک آبادو ناغې مخو د اللادر کتاب نه دلا د دی نه نولا پې بند را او بدل می ور کئ دیره را په د ډول باغونو دل طرفونو څنګه ور کړه باغونه خان د خوراج تریو زوا ته هغهخه باغونه د میو هغه می بدل کړه او تریو می پیدا کړه ترې کرکنی ملکي ujar shi نو کرکنی پیدایشی نابر پرمو کی خلیګی جړی کای نو دا تری کرکنی او بدل میوکتو دیلا باقا خوب باغونویوز باغونو زوات اوکلن خاندان د خوراک خمتن بدمزا خمتن تریو بدمزا و اصلن او جار او شین و اصلن غزر او سشه دی جارن رو گونا غز امیسا پا خوش رکی تبیت اوچ ته نو غز پیدا شو او غمالتی سنتره انگور اغا بازی چی پر که نه یې کی چرطوبه گئی ناغه دوبو په ځای پیدا کیه ا کمه میوکه خوش گئی ا نا خوش ځای پیدا کی د بیره تبهت خوشله دا, دا رنګي د کروس کی دا رنګي دا غونډه غونډه په اورو پیدا کی توي غونډه غورګوري ورته وای جدي تبهت خوشله دا, دا, دا رنګي غذ او بدل می که پیوز باغونا دایی که دو باغونا خاندان دا خوراک بدمده و اصلن ارامی رو پیدا می که غز و شاین اسشه دا جارو کونه دا جزا می ورکرا پس اوب دا آیچه گفری ورکا اسزا نوارکون مگر منکرینو تا اگر دولمیو پا منز دایی که دیمن والاو اپا منز دا کول آیچه خیر می پکیچولو کلی سرگن سرگن مرات نشان دا شام او دیمن دا دی دی میاش نزیاد سفر ده دا ټول ملک داسه باټ کړي دا ملک بخې سکه او اباد کړي خو زهر د دې مردان تر وان شه نوستا آواد برسی. اواز برسي انتر مردانه اواز کوي دا کړي باوري دا یې اواز کنه بلېوري بلې اوازو کنه بلېوري دا یې جنگيري تر وان شه په ساه کودريګ نکوور کور کوي ناغې نو ګورک نا نا نو نوک کوي نه غې نه باکې دامبار نمخ بای کلی جور شوید ناغخ کاری، دانبار بیا بای کورتی نمک ندانبار نمخ بای دکو دی ندانبار نمخ دانبال دا اللہ داس اعباد کن یا دانبال خوش کو زبادشپین تودین راتلم کما تنگی بند لارای پا زمانا کنوید یا اشپار آروان شم نا گیداران را پسیشو دمان کارینا و اللہ علم کلی وی این کورو ما سر با لختوا نو ترانبار درانم عالم داشپلد میلا اما با لخو خوضولا چه رومی چی, چی نو نزدی غیر اتینو شو او سیده کلکر تیره گم نو زماغا وخیات شی سیا خدای دی ملک کوتنو و بندنو او دا ملک داسی بنجارو تا سنگ آباد که نو تر جانگیری نو جانگیری تر خار ادا نو تول آبادی دا آباد ملک نه خدای چه ار سو پا قبل جیدار که کوتا واچی خب دارگی اغا ملک در میاش تے منزل میں آباد کئو اگر دولی میں او پمینز دے کئی چې کولا کئی خیر میں پکئی شام کلی سرگند سرګن آندہ دا کئی میں اوپا دے کئی تلل کئی دیگ کلی تر دیگ کلی سر قدم آنی سراغی دوسو قدم آنی زائی کئی لندی نصر ای قدمون شمیلی اگر زائی اوکو دی نبیاغنی شمیلی نوی دے پیت بار دفت پنامال وقالوا بعمالهم عملونه باد شروع کړ ربا لریوالیو کې پرمندر سفر زموږ کې سفر لری الی جنیس کې وبنی سورې ها چې سورې وبنی سفر لڼډي نه فائدہ عمل تبا کې حضرت یو په ځان نومي ګردول نن تاسو خبره احاديث تاریخ نن تاسو هغه تاریخ لولای دا غي خبرې کوی ننغه تاریخ دې حضرت میکړه ذره ذره تاکي پدې کې نه دي د هرک کلک چې سکرپيو تابیداری اته کې کريستياوموند پدې شیطان فول ګمان د شیطان ګمان دا چې زبې ګمرا کم نو ګمراه د شیطان فول ګمان ایستیاوموند نور وان چې د شیطان پته مگر یو ډېر د مؤمنانو انو شیطان لاره پدې باندې زور څه زور نو مگر مونږه ظاهرو آچا چې مونږ اړپا دا چان چې په شکی د امتحان راوړو عربطا پارسی دنغا بان او ایجزه د انبیاو تیر شه رد علالموشکین بلباد صالحین او ایجزه د جناتو تیر شه رد موشکین بل جن اوس ایجزه فرشتو په رمضان کې هغه ځان چې ګمان پکوي به د الله مددګاران ته اجماع د مخلوقات ته چې الحمدلله اې داوود هم چې غوالې الحمدلله او دبرونو وحوش هم چې غوالې الحمدلله عمرغان هم په خپل جوي الحمدلله دلیل نقلي ځانې ذکر کړه انرم کئم دل او سپنه نو مسخر زوم مسخر اویل موږ ته چې کار کو په کڼو کې پزغرو کې زغري جوړو انداز کو او نیک امال کوئی تپاچی بنیدی کنیدی داود لما اسپن رمکڑی وارا او, او غبا زغری جو رو رو ری پشام ممو دا ممو سرم دا اسپن رونیو لیو او اڑی اڑی کرائی او با یو بلکی اور کولی دینن باز غری دا او تابعیل کریو من سلیمان لرا بعد ساار دا غیب لن سار چا کری دیو میں آشتو عدالماری کارد میشت دور تیز بتا مورخین لیکي شام کې به عدالت ختم کې غرمه نو غرمي خوب له کابل ته راځه او پسرځاي کې چې شام کې به عدالت ختم کې آذربایجان ته وته ګرملته ما ولته ایدار کې اکل روانکړ میو دلل چې د ګګړو سالي سيد باد ده سمانه چاگر دل قیمتی شید اینکا اندکورت ہوئی اذا پریانونا آغازو چا عمل به کومکی دے دو تو حکم دراب پریان میں اولا مستخر کریو رد دے پا عباد الجن جن کا آلحاوئے نو دا سلیمان نکروری ران دے بولی پراتو آغازو چنا فرمانی باکرا پریانو دے دینا دا حکم نو نوغسکون اغتال آغازو زمونا چرے سلیمان حکم بے انمان نور برا گئے دے حجورو البادی پریانو سلیمان لرآچ خوخیو من محاریب بقلونا محراب زید جنگ و تماثیل تمثال حدیث کرادی کرتا موئی نفست و فاخت چون تمثال و تماثیل لول قلع دانا چه تمثال دمثل نوئی یعنی پشاند رول قلع دانا چه تصایب یو شیح چه حرامی نو میشا تماثیل محاریب خیلی، تماثیل لولی درگاونا اجورو بیدلالا کاسی پشاندو او دنو اکاٹوائی مضبوطی لوخی بیمیورو نو پیلیان خومسا خرو سوک ترکانانو او سوک کلالانو نو تاسوک ترکانانو کلالانو نیوال او سوک اسبو اویلو عمل کوي ادعو دوالا او تا اللہ زتا بیدارای الک <القدي> دی د باندېان زمانا شکر گزار ایز د انبیانو ختم ش د انبیانو د دروازه څه د ذکر چې د یم یمو پیغام بادشاہانو دا اثر د د دروازه چې نو انبیای ذکر کړل نو تا وای چې نه با د انبیان بادشاہان وای کړو مسخر نو دای ذکر په چدا مسخر اگر بادشاہان انبیا مسخر نو نور غټور مسخر دي ا ته ذکر جناتو نو ارگل آئی په پو دبان دی مارک نو پو نکم دی لراب پو مرگ دی دبان دی سوک مگر وینو نو قرابا امسا در در حضرت دعود تا خواهی غیلی و بیت المقدس نو اکا نو دعود علیہ السلام بیت المقدس جو روکو نو نمگلے پادشاہ ہوتے نو چمری دن دعای خوختے واللہ زمان دوی ندا کارتا ہمکے حضرت عمر جماعت پرنو نو چار چا پیر کورونه واغاسته یو طرف ته کوردا عباس رضی الله تعالی کو نو غیر اوست چې قیمت وایا قیمت نه وای نو کور مدینه کې فخ کا هغه دلر کوم نو عباس اوی نو قیمت و من کور غار نو نو د چماري جماعت جوړوم زوی پزور وانه کومه تخلیفای نو عباس ورته وی چې ماسره شریعت وک پزور څنګه کورانی زما ووبي ابن كعب تلر زکه هغه تورات عالمو چې زموږ شريعت ته او عمر دین کور را کوي نه قيمه تخلي په دوري لړم جماعت تنگ دي عباسینو او ووبي ما سره ګډه فیصله نشته البته د په خوانو او فیصله ده چې دغه در اسلام تعالی بیت المقدس جوکا نو جاوه جوړو نور کو نه پبا یو واستا او یو بری يهودي کورو هغه نه خرڅونو په دوري نو الله حضراتو زماده غریب بنده کور دي رنگه مال کور جوړه تا نه پوره کیږي داوود جان نو زه تا نه پوره کی نو داوود علی السلام دې الله زماده دې پوره کی په دا واقعدا نو عباس بیا حضرت مری پورسو ناخلم پزور نو عباس ورته وي ناخلی پزور یاو حضرت مری ما ستاپ پر نالو ګرځولې تو سراچا زم ما پوغو هدیگا خپل نه اله واخلہ هغه بیا پدایچره نو عباس پوغو درید پرنلای کی خدا ی پرنلای کیو خدا نو دې تیمر ته وی او سی په نشینا به ما د فایده دار دا داینګي داوود علیہ السلام سليمان کله اباده کو نو دو کالو او اباده نو فرشتہ زم ته پوس کی ته ست اوه ګواړی چې لا دلنورو مرزکی نو سلیمان علیه السلام یې زم ما دنيا نه د پکار اوما سره دا غمه مړ وشم بیت المقدس په پادشي نو الله وینا نه پاد کیږي حکم یې وکړ ته د شیشې کوټه جوړه کا اپو قانون وتو کی روجا د خبروم وا ادي توای چې له کو د شیشې کوټه جوړه کوي زدان نه کوي ګم اوما سره به خبرینو نه غدان نشو هم سوينی ولا ټکي پکې خورا ساتنه الله واه بیریانا چوکوی تل چاہتا ہے؟ حضرت اولاد دے نشپار دے کارشورو کو تاریبان ہوں دی سرے وردو اولادی نشپار دے اکساری نینو لکہ دوکانو نموار لڑکے مگو بلترینو کوئی پچھو کم طرف دے چاہاں مکو؟ آنو پاگر طرف تے دی مر و زہران دے حدیث کی راضی اکرے مر و مر زاران اور تے کوئی جڑا بمشران پاغي ناستو نو کول کے فیصلہ کولے کی ترکم ونا ہرے نو زئی چزو لیکچر تزو پپ کولا مخبز نو چیل چامو شام توں قشانت لڑو اتے چیل چامو خیمن توں رہمن تلڑو اتے چامو مشت توں مشت تلڑو اتے چامو مسر توں مسر تلڑو نو می مر زاران پشاتری دیاراں بہنے دیار دیشی ہن دا ونگے سلیمان علیہ السلام کال او دې حاځه یې شپاره نو قال کې هغه باده مکمل تا او قال کې نو همڅه خړه نو قران ذکر کوي د پریانو لا علمي چې واغی ځاهر نه پوي سریه هتاي پریانو ما ماګانو زموږه غوټه راځه د ماده مورونو دا د مورونو په ځاهر نه پوي کې سلیمان تغوري فلم ما خرره نو آل کلا چې ورته چې سلیمان نو خارشو پیریان که پویده پغیب درنگ بینو اتر کره پازا بخورن با په باپ تفعول لازمی و متاجی دورا رازی ما لازمی ماناوکا خارشو پیریان که خلقوتا کدی پغیب پویده یا خارشو پیریانو دا عمل کمون پویده پغیب نو درنگ بینو اتر کره مون پازا کې انکی که متاجی کے پیریانو دقل حال نسرگن که اجز جن موکی ایت ظلم انبیاء ترسیو داد باق اسمه رد شو دلیل نقریم شو او رد بموشی کینو انبیاء عجز بی جنات عجز بی اوستا خیفی دونیوی شتای صبا لرا شتای تادو لرا لقد کانانی صباین او دپار صبا پزاینو نایی که نخوا صبا اغا مملکت تیمان اغا تبا بیاجی تشویوی یور صار دست بادشاان پسی ازور عباده په دنیا کې اتیا زلیو سمانین ان اخلاق اغا ملک اتیا زلیو دا اٹول ملک اوز دو دائشو رئے یو کمیونس تے یمن ادین تے دے آغا اسلامی پا دیشو رئے اغا ملک اوز تسنس شو رئے اوزتنا عربو قبض لوی خرکون او دا قہتان اغا دامن دور رسیہ دیگی داغه په نسل کې یار بیا سره راځي چې جب اوغا د دې ملک نو شتاتې ته د پاره زبا په وینې کې کې باغونو د ختی طرف نه د طرف یانه سمره امر کوله بعد جنتاین ان یمین نور باغونو ختی طرف او د طرف همل کې ابا دي نټول مل کا با او دې شو دیتا فرای رزق پراب شکردار الله او کوي دا کل له پاک وطن پاک هر دغه خون کې نو مخه واړو د الله د حکم نه نورې کوم په دې باندي هغه بند دارم دا ارين دغه دا کندې دیونه د سبا د غرور ترمنځ رلم دې دې بیا باڅو نو هغه دې د سبا دی سوز را کال مخې د نبی عليه السلام نه دا اوس دې دا وی نه تله د غرور ترمنځ ما دا دې دې نقشه راخ کړې ما دا اغیی طول چې درې چه دریس او فتا او او سکم دو سو فتا دنگ او او دا اغیی ٹوٹی می خیلی او اغیی زونده و آچائی که پی پکڑی او پکڑی دا دور اوگد دیم او نو دجمه خوالو نو ملیگ په سیلاب دا ارم ارم هغه کندا یا هغه اغییی دا اوص و اوس اوص تصدی نمو موریخین لیکی دا نیک سڑیو چه کل اگا ملک کې مدی شورو شوا نو اگر ادامل تباہ کی گئی نو جی داد اخرس او ازم بر کیا ورطہ ہو رئی ادامل تباہ رئی دا قضرج جاگر و ارو نو دوار اروان شو مدینه کې بیا شوی گئی او سبا صبا شو ته اگر دیر مالدار چه تول کسرا و قیصر دا غدلان دی او دا غا اشار دی اکلی لحمدانی ذکر کری دی سا املکو بادنا ملکون عظیمون ما نفس بادشاہن برازی او پاس تا غینا پا پیغمبر را رجی نبیون لا یرقصو سلحرامی اللہ پا پیغمبر پیدا کی او غوض حرم عزت کی مط هرر فکوونونا سرې منقاو ی پ لغ سلامی کله چې دره پیدا شو نه د کوي او ک تا په نظر کې سو پاتې نه زما سلام ورته ورسې سوال باچان ته با هم تیر شو نورې باشانیان تې شو غ برې د کمې زمانې ناغ ملک آبادو مخواړو دلادر کتاب نه دله د دی نه نوله بند خلاصه او بدل می ور کړ دیل را په واسه د غو باغونو د غړ تر افونو سم ور باغونو خان دان غو راځريو زواته هغهخه باغونو د میو هغه می بدل شو او تری می پیدا کو تر وکړ کني ملکي ujar shi نو کرکني پیدایشی نابر پرمو کی خلیګی ځارکای نو دا تر وکړ و بدل میوکتو دیلا باغا خو باغونویوز باغونو زوات او کلین خاندان د خوراک خامتن بدمزا خامتن تریو بدمزا و اصلین او جار او شین و اصلین غذر او سشی د جارنو گونا غذر امیسا پا خوش رکیه تبیت وجته نو غذر پیدا شد آغا کې سنتره انگور آغا بازی کلارا کمی میوی کې چی رتوبتی پا گئی ناغ ده اوبو پا زا پیدا کی اکما میوی کی خوش گئی ناغ خوش دا کی پیدا کی ده بیر تبیت خوش ده دارنگی ده دا کاروس کی دا ده گند گنده پا غروک پیدا کی توی گند گنده ورته ورتوای ده تبیت خوش ده دارنگی غز او بدل میک پېواز باغونه دایکه د وباغونه خاندان د خوراک پدمدې و اصلن آرامې له پیدامېغه غز وشین اسه شه د جار کوونه دجتا مې ورکا په صوبدا ایچو غوري ورکا اسه ځان ور کوم مگر منکرین تا اگر ذولم یو پمنته دایکه دیمن دی والو په منته کودا چې خیر مې پکې چولو کلی سرګن سرګن مراته نشان شام او دیمن د میاش نه سفر دی, من دی, من دی دا ټول ملک بیاشه باټ کړي دا ملک په څه سره کوي او باټ کړيږي کلی ظاہر د دې دنه مردان تر وان شه نوстаўات برسي انتر مردانه آواز اوازو کې دا کلی بوري دایکي اواز کنه بلېوري بلې اوازو کنه بلېوري داږي جنگيري تر وان شه په سړی کودريګ نکوړنکاري نو وی کوړن کودريګ نمکه کورخالي ناغې نو ګورن نو نوکای ناغې نو کونډا پېری ناغې دانبار نمک بای کل جور شوید ناغخ کاریم دانبار نمخ بای کورتی دی ناظره نمخ بای دیکتو دی ناظره دا نمخ دی. نا دانبال اللہ دا سعباد کن یا دانبال خوش کو زبادش پی تودین راتلم پا ما تنگی بند لارای پا زمانه کنوید یا اشپار آروان شم را پسیشو زمان کائنا و اللہ علم که رو ما سر با خلق توا نو ترانبار ازرانم داشپل میلا اما با لخو خوضولا چرا چی چی نو نزدی غیر اتینو شو او سیدکل اکر تیره گم نزماغا وخیات شی سیا خدای دی ملک کوتنو و بندنو ادا ملک داسی بنجرو تا سنگ آباد که نو تر جانگیری نو جانگیری تر خار نو تول آبادی دا آباد ملک نه خدای چې ار سو پا قبل کې که کوتا واچه حبار داري غامل د نياشته منزل مې یا بات کيو اگر ذولې مې پمندې کې پمند کړه چې خیر مې پکې چولو شام کلی سرګن سرګن اندازې کې مې په دې کې په کې تلل چې دې کې تر دې کې سر کدمه دي تر هغه 200 قدمه دي زای کې لندي نو څو قدمه نشميري هڅه زای وګدين بیا غنیش مې له فقالوا بأعمالهم املي نه باد شروع کړو ربا لریوالیو کې پرمندر سفر زموږ کې سفر لره الیجینس کې وبني سورینی او چې سورې وبني سفر لندي نه فائدہ عمل تبا کې حضرت مې وکړان نومي ګردول ته لګا تاسو خبره احادیث تاریخ نن تاسو هغه تاریخ لولي دا غي خبرې کوم نن هغه تایځه حضرت میکړه ذره ذره تا کې پدې کې نه دي د هر کله تابیدار چې سپلپ یو تابیداری آتا کې کریستیاووند پدې شیطان فل ګمان د شیطان ګمان دا چې زبې ګمرا کم نو ګمراه نو د شیطان فل ګمان ایشیاووند نو روان چې د شیطان پښه مگر یو ډېر د مؤمنانو نو انو شیطان لاره پدې باندې زور څه زور نو مگر منځه دائره آ چې مان لري په آخرت دا چې انا چې په شکی دا آخرت موږ امتحان راوړو عرب تا پارسي دغه بان او ایجزه د امبياو تیر شه رد علل وشکین بلباد صالحین او ایجزه د جنت تیر رد موشکین بل جن او ایجزه د فرشتو خو مدد کې هغه سان چې ګمان په کوئی بيداله مددګاران ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز تقي سخواني بازار شاته په خور خار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ما في السماوات وما في الارض والحمد لله اخره هو ما يرجو في الارض وما يرجو منه وما ينزل من السماء وما يرجو فيه هو الرحمن الغفور وقال الذين يغفرون لا تاتينا الساعات وقل بل اوربي لدا د من غيب لا يعزبن مثقال ذره من السماوات ولا في الارض ولا سر من دارك ولا اكبر ولا اصغر لكي تتموا امين نسته بیان کړو د قران معظم هي سه سلوري دي اول عيسا د الحمدن ترام pore وا په دې کې زیات باس داو کې خالق الله دې الحمد خلاصوا مبارک بقره کې سرور مزامینو توحید رسالت jihad او انفاق اپاږه پوره تفسیرا او عمران کې دبد شوبیوہ کې عيسا کې خوای دې دا دې درېجو ابونو اب بیا تلیتا اید آلی کتاب و او د جماعت تنظیم اغیل اصول بیانیسا کی امور دا معاشره چیستاس جن بسنگ کی نو دا اغیل اتر اس حکام پا مندر اید کے او په احکام پا مندر آئی او رید کے از دریو فرقو تفصیل اغیل کے رد شنف تسارو مایدہ کے بیان دا حیل حرمت او صلور مسلے اپا غیبانی تفصیل خدای چی کم شیح حلال کلی حلال اگرنی کرکا مکوی چی مندر بنقصان رایشی ہے تعریمات و لحبات غلط نظر دا الله درس و نظر لحبات غلط دا ایساوا دو میں احساس سورت انعام نا تر صورت کاف وان انعام کے رد شرک مطلقا اول اعتقادی و پاقی گنڈ اترازونا او گنڈ جوابونه یو جو صلتر ساعتونا چے دو میں ایسا کہ رد شرک فعلی دموشي ګانو دن کسمره دي شر سورۃ اعراف کې دغه مسله رد شرک واه اته رښتینه پیغمبري دا دغه واړې پښپږ واقع ته د امبیا له مسلمان قومینو قومود قوم صالح قوملود قوم شای قومونص بغه مفصل بیان کړ دغه مسله چې کله توحید مکمل شوه سورت انفال کې قائده د جنگ او براات کی اعلان دی جنگ او سلو قسم و مخلوقات مشرقین دا غی علی کتاب دا غی پلیتای او منافقین دا صفات او مومنان و قسمونا سورت اینو سے پا غی تفریکا دا مشرقانو اغمشورش و کوئی دی پارا مدد کرو چې مون خلاسائی او دا غی جواب دداسی وجود دنیا کی نشتے او سلو مقاصد بیا بیا ذکر کون سورت دو ایسیو اول کے بیان د مقاصدو دو امکی در واقعات دره تقویر د قومنو د دا قومی موسا ادر ام دا ترغیم سورت ایود کے دو مسئلے و اصل عبادت زماؤ کو یہ عالم پارشتی دیم ادو پسې تا تاق پرست پیغمبر اتسلی اپاگئی بنشپاگو آقات مفصل ذکر کرو سورت یوسف د دے تنویرو ستا حال پشاند یوسف دے لکه څنګه چې ورو ورو شړلې او تابم قوم شري سوي چې درې علي کوی کې تیرې کړې ت범 غارې سوګي تیرې سوي چې پلاره پیراته ت범 پته اوسوي چې پردي ملک بادشاہ شو ت범 شي سوي چې هغه ورو نه هغه کویږي پهتون صاحب کویږي رات شرف دعا او غير پار اد الله خالد دارجي دي نو پو پارجي دي حافظ دارجي منقات نفذ الله الله له دعوه الحق یو الله را مدد کوي بیا رازدار څه دي مالک دار څه دي له الحق بیا هر شي هر مځبا له دعوه الحق ابراهيم کي ترغیف تبليغ سنور دله نوب علم اول تبييد اول علم نبات جګر دمشکانو علم بیا دیم, دیم نبات کور کې جګر دیم نبات دغه امثال سنور نبات د الله هي هر کې نمونه ده عذاب وبيند شیطان یو داري کې سمود آد قوم یلوت امتصمي نال کې داور توحید عذاب راه او دلائل متنوعه دي کړو خالد دارجي دي انبيان می پدې راځي کې دي امر او پدې کړې دي نعمتونه ټول ځما دبر نه وکتا نه ورې په الله کوئی اور د شرک پھیلي بني اسرائیل کې اصل امور که مرتقی بھی مصحیق تا عذاب گردی شرک مستمر را و ایسیان همیشا او دویم بیزیتی دا آیات اللہ آتیانا سمود الناقا او درہم اخراج جا حق برستو ایزا لائیل بسون خلافک اللہ خریدا او صلرم استعداد دا دویم سخت ختم شوا درہم د دا کاف کاف تر دیوا کاف کے اول دا مسئلہ بیان کرا لہو غیب السماوات والا زیمپایز په وا اسابیکاف نو په تنه په او دغه غذر نو په دل نو په ازه دنیا ذلت په جن دغه نو هغه سې شي دغه باغ والا وخت دې له دغه باران والا وبال واجبوتا حصه تمریان کې نفذي شر کې تصرف زکریا موتاج یحیی موتاج عیسی موتاج ابراهیم موتاج ادریس موتاج اسماعیل موتاج ادیم ایشي کې فریشتے ما نتنظر الا بامری ربک موږ کړه نمشي کېږي نو حاصل فابدوا ابا زجر سورته آکه ابتلاء الانبیاء و متصرفین دي متلاشي وي دي اغه مصالح اسلام اطلاع او تشجيع في التبليغ انبیاء کې له ټول انبیاء اطلاع او اغه ایکرام او حاصل اغه نفسن فی الدعاء كانوا يدوننا رغبا و رابا سورته آکه نفسن کې په ولے پالیتیکا وای هاپاغه د الله اوم سره مومنون کې هغه صفات سره پخې سکی او پنور کې دغه د فاشا پرېتی دغه کوي داغه رسول قوانين رحم مو کوي کوم جرم یو هاو بدکارنه د مومن سره مناسب هرې مدارک عالمي اچا چې نه یو بدنام کونه وې ولوي ولای په کارو بېمانه او چاچی درو یو ولتوی لیان ورو درو کوي ادا غي دیم چرنا سورته فرقان کې سنور اصول توحيد رسالت اسراقت کتاب ایمان به راغرا ادا سره کر کول او نذ ذرات فذل وذل ازل تم عبادي ذل و ازل نيان ذک ازل سبيله ازل دا لفظ بیا بیا ذکر کو ګومرا شي ګومرا ګومرا هم کوي ګومرا ګومرا به ګومرا تا صدا اصول نه منل شواره کې تسلیم به اسلام ته به واقعات صباح ان امر کې دوه مسلې یو عارف غیب دین موسی علی السلام د قلم سان خبر نشه حضرت سليمان د مملکت د بل خبر نشه اوب د مسله سلامتی از اور کوم لوټه می بچکه صالح می بچکه مزدوارو سنو خلاص اول وَسَلَامٌ عَلَى و سلام علی عباد الذین اصطفى ادروبونو غړو کلا علمون فی سموات و الارض الغیب اللہ ابي زجر قصص دایسی درسله ته ایتنه تسلی پیغمبرتا اغه موسی چې کمزورې شو قومه کمزورې شو ما اغه چت کړ او اولين مستقبلین متبعه کړ اخر کې زجر منکرین مقاصد اربا وتا سورته عنکبوت کې اطلاع علی المؤمنین و پتا به تیرا رب دې وي څرګې کله کین پربدي وي مبيانو فلاته توما پنګير به وي هزار ګنا پما اداوونه منه اتلاو نننګ زو کال نو ترکلاو کیفیت ابراهيم اور دا ورته شهو جن وقال اني مواجر ربي اڤارم سلا روم کې دلاق لیا داور لقمان کې درې دلال عقلي نقلي وحي الفلام ميم سیدا خلاصہ مالک من دونہی من ولی ولا شفیع ی تدبر الامر اسورت اعظم کی تعزیز سے تبلیغ درست اوامر پیغمبرتا ادل سنتہ اسی پیمانوار شروخت دیږي پدې دا غدورا سن کتاب دی تاسو پاتې کیږي ولایت تپکه ملائک نوګ دی که نه ملائک وګ دی چې در دینه که زور ته هم زایکه کله میله دورونکی دلته کې سوالونه بل ځای تلار شینغير کی هم توڅورتنه جوړ شي نه هوږي نه نه جوړي توڅورتنه جوړ شي زه کوم دا ور رسان کتاب ده غدایو علی السلام پر اصل زین شد مجبور غوي مجبور دي چې پاره و نو وای لقد یسرنا القران ما قیما قران آسان موږ دا حضور آسان دي چې کار ته خدمت ویلی شي او فشار ته دي چې تعالونه مهنت وکړي کرن دا د دې چې ختم شي د دې سره مې صدا په دې سره مې شي چې دوه مساله یو یو مساله د مشکینو د شرف اقدم څنګه راځي نو کې څنګه داوا چې دې خلاصول کوي صورت یې ونوسنه وو دې ما څنګه ایداره نه ذمہ دار ولا اختیار ورکړي دته به ذمہ دار په دې علاقه کې دی دے دباد دے دے دسر فوجي دے دے دا ولادت دے دے هر علاقه کې ذمہ دار ما فقالی کلی البسائر کې وما من بدته الا ولاهات توبد ما په پښتنو کې دا ځکلي نیلي کې دا هغه مددگار نو چې دا هغه عبادت نه کېده بل وجدتو البلاده ها کل لها مملوطو من الشرق ما تول ملک ده شرقنا لکو لیده او زمان نظر خراب شو د تیره نا چه تول ملک ده سی تیاره او تیره خنوه پده تیره لکوڑال و پیران ناکار مولا ملیان او خانان تابی او دا تیره مضبوطه کڑه و انگریز لانه تی تیره تیره تیره تیره تیره رنائه ایمان والے نے کی خدای مومنان شو نخلای با ودی رحم کی امر مول اور کی نو انگریزاں دا تر کا کڑیو بیت اللہ مکہ کے جنازہ ماں سوچ کو کہ خدا داتون مصیبتو نہیں رضاب اس کو مولا نے سندھی ماں تہریو چ پختنو تا نہیں بجان دے میں ظاہر عرصہ چ دیوس ماں لنگ والے دل وہ لنگ شملنگ پدر کی دساں دمولا قول پدی مل کے دا قران غون او دا پیر کول وحیو دا خان کول لازمو دا انګریز خلاف بغاوتو دا سلور ډلې د دې خلاف مولا پیر خان او انګریز دا ټول خلافو او دا ار چا کول هوجهته قران پر امر کې محجوره شی او او دا شرک وسایل کار شي چا وای دې کې سوال لاس الله تشنو ورګي که کوئی نشکې شي ده دې لاس ته نه ورده ای اچا به کې نه ذمہ په دې صورت کې یو دار اتې کې چې ما نه مدار ذمہ دار مقرره کړی اره به کې دې ته خلاصوت پزور وای شفاعت قهریه ته مو وای یعنی فرای د خپل اختیار ور کړلې او څوک چې دې لار شینو او کار کړي په دې هیڅ کې د شفاعت قهریه او په دې شي کې د قیامت په اسبات ته تر سورته قاف pore در ننبای مسئلہ ذکر کئی اپا در ننبای مسئلہ بانده دا سو سورتون بیانن. سبا یو فاتر دعا یاسین دری صحفات سلور زمر پینزه مومن شپک حامی مسجده و شورا تا خرف نحرف نحا جاسیا لس اقاف یو لس دا دا یو لس مزوان دا اول سورتون دی اپا در مسئلہ ذکر کئی که ما ندی دی مدار مقرر کری در او غلو آئی او بیا دارینا پاس قاف ذاریات تور په دې دریو کې د دې بیان کوي چې قیمت یې قینن راځي نجم خلاصره وایي او قمر رحمان واقع کې دې بیان کوي چې خیر مخلوقات یې ځاچو ربیا حدیدنا تر سورته ملک لا سورته نه دي پاره کې مال خرج کوي jihad کوي ما غلطه چې دې بیان کوي بیا سورته ملک تر سورت المزمل شپک سورته نه دي نه ته د شه کې پھیلي کای او ته قیامت مزمل کی, کی ترغیب قران ته مدثر تبلیغ او د قیمت نه سورته او زه هه پوری دول سورته نه دي هغه په ترکيز کې کوي پس قیمت ته قیامت او د او زه ه نه تر اخرت دوی سورته نه دي ال تیار او مضبوط راخلی اخری اخاصی دغه قران مطلب خلاس دی صورت کې چونکہ باب نیشو صلو ایسا شوائد او دا دا قرآن قیده دا چکلت صورت نیوکی ناغی که دا مشرکی نترل کس من رواقی لکا نام کے صلو را را رستی کاف که جرد شرک را رستی او اعجز دا مخلوقات کاف که اعجز دا انبیاؤ اعجز دا اولیاؤ او مریم که اعجز د فرشتو دا رنګه دې جناتو ردن علالمشکین نو دا څلور قسمه په صورت سورته کې راخلی مشکین ایجز د ریکان بندیانو وبیانی رد پا خلکو چې نیکان وبنيان رامدت کوي دای مه ایجز د فرشتو رد پا خلکو چې فرشتي وي پارسه پوي ګیرا رسي دای مراد په جناتو اجز د جناتو جناتو ایجز دي څلورم ایجز د استورو چې را سورې عبادت کوي نو دا څلور واړ فرکې دي سورته کې اول تنحید دے پا دے اول آیتوں کے پا تنحید کے اس بات تا مقاسد وارباو کئی اول توحید لایق تا ہم دن دے اللہ چیدلو ارتیار دے دے براو اللہ را استعیندہ اول و یو قرد ذکر کی دیم قیاس کی استعیندہ خدای تو اللہ را ہوا اللہ با حکمت دے خبردار خالق دار چیزم مالک دار چیزم بجنی الله سچ دین کېږم که یې سچ ودی عالم پارځم اپوره پا ټولې د برانا او تی خې دي برا الله مهربان دی بګون کې پار سپوزم دلال ذکر کړ زپو یم ز خالق زمالک زمودبرم لایت و سائنت دی اپا حمد و تصدیر اوکو سنکے کاف انعام تصدیر کرو درہنگی دائم تصدیر کرو سنکے اول احساب پا الحمدللہ رب آلماللہ دون احساب شان انام الحمدللہِ اللَّذ۪ خلاقات سماوات اول آل درہنم احساب الحمدللہِ اللَّذ۪ انزلالعلاء الدل کتاب نظرنگی سلولم احساب الحمدللہِ نمہ بیس رماوات او دادر وعال احساب شان احساب الحمد لله رب العالمين طور مخلوقات نو په صورت نه کې مخلوقات نه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض نو مخلوقات نه ذراواس او دیه نو پدې رمې سه کې نعمتونه الحمد لله الذي انزل علينا کتاب كتاب ذنازل نو پدې رمې سه کې له مافي سماات او مافي درت الحمد لله رب العالمين چا دلائل ذکر کا نحمدن ادالا اللہ وی او از غد کی پو منکرین دا قیمت وائی کافران رابانی چیمون دا قیمت وائی بشک رابشی اقسم می دی پراب ما صورت انسکو ایلو چیزا دری زائی دی چی اللہ فرامت تو قسم ور تا اوکرہ قلی وربی صورت انسکو ترشیو او دا درم زائی دریم درم د بیماران صورت کے برادی وائی بشک قسم می دی پراب رابو لی تاستا قی ا پوځه په غږ دې چې هغه تپه تره پرانی دی کې پرانی भगवानي قیامت ده نو پټيږي د الله نه مقدار زره براون کتا لا یا ذبو نو پټيږي د الله نه دا ټول الله ز سرګندی مگر ان له مگر دغه علم کیږي کتاب عمر علم دفا یې لیجزیه حکمت ته قیامت دنیا کې کې او ظالم نو کارانونی شي اماغه مزدورین او ان کې ظالم دي فاق لب و رزد چها دل لے انبیاء اچقی والی لی اماری کری دی نو منگوری چی دنیا کیا غیر عجر ورنک رشا نو که قیمت قائمی شید تو خواہ پا ظالم صحبی چی چا اغا انبیاء فکار لگولیو ذان کرولیو غیر خواہ پا ظالم دنیا کین دی دارنگی صلحاء علماء مومنان نو قیمت که قائمی شید تو خواہ پا ظالم صحبی چی دیو جنا قیمت دیو پارا چه نیکوکار تا دنیک بدل اور کی عقل کو تا کیما را پتو هي الحمدللہ عمل یو کنے بیاندې مثالې دا که سان دغه مفراطه او زکاتمن اس با او د اجر ختم شدی مضمون قدرت مضمون قران هغه که کی کوشش کیدې په کتاب کې نو پیاوتنې کې نو کمزوري کون کلي ملال نه دا که سان لا آزاد دې دا قرآن نے انکار او اوینی آخرت چوارک ریشو علم دقوان وینی آخر وی کتاب چو راولی گلشو دیتا در اپنا وینی کتاب لگا حق هو وی الحق وینی چدا حق کتاب دی پوکانیو مطلکی چا حق پرستو نا غیو ای قرآن دیتا دیتا اللہ ارثی اللہ پترف دلاری دغانب ستا دیتا تیر سو توحید او اس با ته قیامت او سلاقت کتاب اصول و علم اوه یا گسان چې کاثران دي او کوي تاسو او سره چې بیان درته کوي چې کرے لکې شي لکې لکې زرا زرا نو بیان کوي تاسو به پیدائش نه کې دا قسم کیفیت نه ماننه نفس به سخت کفارو قیامت او پدې کیفیت نه ماننه جوړ جوړ پالا درو یا پدې لهونته نا هغه کې چې نن کې په خاطر آزاد کې وی اپدل اړبې وګمای لوي کې نه دی او مشر دې نه دی دا موږ کې چې کوم الله زغږه راوستي او سوې له او اسمان هغه پیدا دي که خو شي نو بندو دی له موږ کې یو بګور دې په دې باندې ټोटे د باندې تاکي دې کې نه شي هر بندل را چې راګر دې د الله کتاب ته سرو مقاصد ختم شو اول توحید دیم قیامت دیم صداقت کتاب او د رم د شنوارې دی پیغمبر څنګه سره ختم کړ اوس په دې مسله عبد الله خپل ذکر کوي نقلیه دلاله خپل ذکر کړ په توحید اوس نقلیه چې دا خبر په خوانو حق پرسته کړل او تر مینځ دعوت د اجماع مخلوقات ته الحمدلله او داود ام چغیوالی الحمدللہ او دبرونو او حوشو با ام چغیوالی الحمدللہ او مارغانو با ام پا قول جبوئی الحمدللہ دلیل نقلی جعنی ذکر فر او نرمکنیو مونگ دلالا اسپنی داود نو مسخر زوم مسخر اویلیو مونگ دیتا چکار کو په کڑو کے پوزگرو کے زغری جوڑو اندر رکو کرائی انیک امر کوئی د پاچ باندې چې کوئی لیدونکو ما داوود له ما اوس په نرمه کړو او هغه با صغیر جوړوري په شام د مومو سر دا اوس په نیول لا او وړي وړي کړای هغه امر کور کولی دینه به سره جوړی دا او تاته را کړو من سليمان درا باد د سار چا کرے دیو مې اښتو عدم اجار چه قرض میشت دغه تیز بتا مورخین لیکي شام کې به عدالت ختم کې غرمه نو غرمي خپلو کابل ته راته او پرسر جاي کې چې شام کې به عدالت ختم کړ آذربایجان ته وته گرملته ما وتا بيدار کړ اکه لو روان کړم ودل چې نه د ګوډو سالي سید باد ده سمانه چاگر دل قیمتی شید ہے، انگران دکورت ہوئی، اذا پریانونا آغازو چا عمل به کومکی دے دو تو حکم دراب پریانو میں مسخر کریو رد دے پا عباد الجن، جن کا آلحاوئے نو دا سلیمان نکرور ایران دے بولی پراتو آغازو چا نا فرمانی باوقرا پریانو دے دینا دا حکم زمونا نوغسکون اقتال آغازو دا انکے چا دا سلیمان حکم به انمانو نور برا گئے دے اجورو البادی پریانو سرمان لرآچی خوخیو من محاریب دقلونا محراب زید جنگ و تماثیل تمثال حدیث کے راضی کرتن گوئی نفست و فاخت تمثال او تماثیل لول قلع دانا چه تمثال دمثل نوئی یعنی پشاند رول رو قلع دانا چه تصایب یو شیع چه حرامی نمیشا حرامی تماثیل محاریب خیلے اتماثیل لولی درگاونا اجورور بیدلالا کاسی پشاندوودنو اکتوائی مضبوطی لوخی بیمیورول نو پیلیان خومسا خرو سوک ترکانانو او سوک کلالانو تا سوک ترکانانو کلالانو نیوال او سوک اسباو اویلو مونگا عمل کوئی ایدهو دوالاو تا اللہ زتا بیدارای الک دی د باندېانو زمانا شکرګزار ایز د انبیانو ختم شه د انبیانو د دروازه څه د ذکر چې د انبیانو پیغام بادشان وو دا سر د دا د دروازه چې نو انبیای ذکر کړل نو تا وای چې ناس باد انبیام بادشان وای خنو مسخر نو دای ذکر کې جدا مسخر هغه بادشان انبیام مسخر نو نور خطر مسخر دي ا تذکر جناتو او ارگل آئی چراغ امی پو دباندی مارک نو پو نکم نگ دی لراب پو مرگ دباندی سوک مگر او اینو قرب آمسا حضرت داود تخلقی بیت المقدس نوی کام نو داود علیه صلی اللہ علیه بیت تلمقدس جو رو کام نو نمگلی نو چمیلی دن دعای قوطی و اللہ زمان دوی را کارتا ہم که حضرت عمر جماعت پلنو نو چارچا پیرکورون ایواغستا نیو طرف تا کور تا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نو اغیر قیمت وایا اگر قیمت نو ای نو کور مجینن کی خواست کان اغادر ادار کون نو عباس او نو قیمت وای ما نو کور وارم زنو ورخون کور نو ادر پزور وانکو میتخلیف آئی نو عباس وارتا ہوئی چه ما سر شریعت اوکا تا پزور سنگا کور وان اوباې کاپ ته لړ دکه د توات عاو چې زمونږ شریعت دی او دماري دی نه کور را کوي نقیمت اخري نو په دوې لړو جممت تن دی عب نور کوم اووي ماثر خو فیصله نیستشته البته د پخوانو کتابون او فیصلله ده چې دغوی اسلامته دا بهتر مقدس جوکه نو چې هغه جوړو نور کور په با غستته او د او غریب یودی کورو هغه نه خرو پهور ولاړو نواله حضراتو ته زما د غریب بنده کور دې رنګه هماره کور جوړه تا نه پوره کیږي داو ځل نه زه تا نه پوره کی نو داو غلی اسلامي دا لازمات دې نه پوره کیو دا واقعا دا نو عباس بیا حضرت مری پورسو ناخلی پزور نو عباس ورته ناخلی پزور یاو حضرت مری ما ستاپ پر نالو ګرځولې تو دوسرا شا زما پوغو هدیگا پرناله واخلہ هغه بیا پر دای کیره پو گو آقلا. عباس پوغو ودری پرناله کیو خدا ی کی پرناله کیو خدا نو دې تیمر ته او شیخ نشینا به ما د خای په اړه داویږي داود علیہ السلام سليمان کې کله اباده کو نو دو, دو کالو او आवाजه پاتیو نو فرشتې زمل ته پوس کی چې ستا وخت پورا شه ګواړی چې لا دلنورو مرزکی نو سلیمان علیه السلام یې زم ما دنیا نه پکار او ما سره دا غوږه یې به شوم بیت المقدس په پادشي نو الله وینا نه پات کیږي حکم یې وکړ چې ششې کوټه جوړه کړه ابو قانون متنی کې روژه ده خبروم وا ادهی توای چې له کو ششې کوټه جوړه کوي زدا نه کوي ګم او ما سره خبرې نو کوي نو غدن نشو هم سوينی ولا ټکي الله واه پیریانا چو کوئی حضرت تولار دے نشپا رہ دے کار شورو کو تاریبان ہوں ہوں ہوں ہوں <laughs> دیسا رہا اور تولاری نشپا رہ دی اکسا رہی نینو لکہ دوکانو نموار لڑکے مگو بلترینو کم طرف دے چاہا مکو آنو طرف تا دی مر و زہران دے حدیث کی راضی اکرے مر و زہران همر زاران اور تزه کوئی جذب بمشران پاغے ناستو نو کول کے فیصلہ کولے چی ترک مو ونا ہر ی نو زئی و رخت تر تو په خپل مخه بزو نو چیل چمو شامتن او غشانتل لرو اچل چمو خمنتن او رحمتل لرو اچل چمو مشرتن او مشتل لرو اچل چمو نسرتن او نسرترلم نو می مرزاران. پشاتری دی یاران بین دی یزدیشی ان دا ونگے سلیمان علیہ السلام و دې هغه نو کال کې هغه باده مکمل تا او کال کې ونه هم ساو خړه نو قران ذکر کوي د پریانو لا علمي چې هغه د ذهن فویې سری هتاي پریانو ما ماګانو زموږ د غوټه را ما ادمو روح دا د ادمو روح په ځای نه کوي سلیمان تغوري فلم اخر را نو الکا چې هغه د جسم د سلیمان نو اخکارا شو پیریان که پویده پغیب درنگ بای نوتر کره پازاب خورا انکی تبیون باپ تفعول لازمی و متعجی دوارا رازی ما لازمی ماناوکا اخکارا شو پیریان خلقوتا کدری پغیب پویده یا اخکارا که پیریانو دا عمل کمون پویده پغیب نو درنگ بای نوتر کره مون پازاب خورا کې که متعجی کے پیریانو دقپ الحال نصرگن که اجز جن موکی ایت ظلم انبیاء تیر شو داد با قسمه ردو شو دلیل نقریم شو او رد بموشی کینو انبیاء عجز دی جنات عجز دی اوستاقیفی دنیاوی شتای صبا لرا شتای تا دولرا لقد کانانی صباین او دپارت صبا پزاینو نایی که نخوا صبا اغا مشور مملکت تیمان اغا تبا بیاجی تیشیوی یور سارد اس بادشان یور پسی ازوڑ عباده په دنیا کې اتیا زلیو سمانین ان اخلاق اغا ملک اتیا زلیو ازا اٹول ملک اس دو دائشو یو کمیونس تے یمن ادین تے اغا اسلامی پاتے شو رئے اغا ملک اس تصنص شو رئے او ستنا عرب و قبضہ کڑے دے وقوا دا اٹول لوی خرکون او دا قہتان اغا زامن دو رسیہ دیگئے داغه فل اصل کې یارب بیا سره راځي یع کله هغه د دې ملک دپار شتا ته د پاره زبا په وین لیکه کې باغونو د خي طرف نه د طرف یانه سماره ملک پره بعد جنتاان ان يمیننو شمار هغه باغونو خي طرف او دسر طرف همل کې ابادی نټول ملک کا ابادی او دې شو دیتا فرای رزق پراب شکردار الله او کای دا کل له پاک وطن پاک عرب دیوونکو نو مخه ور د الله د حکم نه نو لیکم په دی باندي هغه بند دارم ارين دغه کندي نه دي د سبا د غرور ترمنځه لرنده دیم بیا باڅيو نو هغه دیم د سبا دی سوره قال مخه د نبي عليه السلام نه داوس دیم دا وی نه فل دي د غرور ترمنځه ما دا غي دیم نقشه راخ کلیو ما دا کي ټول خېلو چې درس او فوټو وګورم او رسکم دوه فوټا دنګو ا دای ټوټه مي خېره هغه ځوندو اچای کی په بخری یو پکې داو چې دا تور وګدم ا تور دنګ نو دایمه خواره نو مليګ په دای باندې سیلابدارین ارم هغه کندا یابن هغه میوشلو دا اوسو غذرج اوس سړی نه مو مورخین لیکي دا نه یک سړیو چې کله غمل کې بداملی شروع شو نو هغه د عمل تباکی مجداد خرص ک او ایزم بر یا ورته وي دا عمل د تبایر نه حضرت هغه را ورو نو دا روان شو مدینه کې بیا پات شي او سبا زړای شو ته غادر مالدار چټور <laughs> کیسراو کې سردغه د غدلان دي او داغه اشار دي یکلې رمضانۍ ذکر کړی دي سائمونو کو بعد انا ملکون عظیمون اما نه 5 ځل ځان برازي او پاس ځل نه په پیغمبر را اوړي نبی الله يرقص فالحرامي الله به پیغمبر پیدا کی اوغه ود حرم عزت کړي مط هرر فکوونونا سرې منقاو لغ سلامی کله چې دره پیدا شو نه د او ک تا په نظر کې سو زما سلام ورته ورسې سوار باچان ته با هم تیر شو نورې باشانیان تې شو غ بر چې د کمې زناغ ملک آبادو ناغې مړو دلا د کتاب نه دلا د نو لا پې بند را خلاص کوه او بدل میو ک دللا په وځ د غو باغونو دغ طرفونو څنګه ورکو باغونه خاندان نه خوراک تریو زوا ته هغه خ باغونه د میو می بدل شو او تریو می پیدا کو تری کرکنی ملکي ujar shi نو کرکنی پیدا شي دا بیر پزمو کی خلیګي ځارکای نو دا تری کرکنی ا بدل میو ک دللا باقا خوب باغونوی وید باغونا او کلین خاندان دا خوراک خمتن بدمزا خمتن تریو بدمزا و اصلین او جار اوشین و, و اصلین غذر او سشی دا جارنو گونا غذر امیسا پا خوشکی یه تبیت اوچ ده نو غذر پیدا شد او غمالتی سنتره انگور اغابادی که دارا کله مې یې کی چرطوبه دی و گئی ناغه دوبو په پیدا کیه ا کله مې خوش گئی نا خوش ځای پیدا کیه د بیره تبهه پښله دا رنګي د کروس کی دا دا غونډه غونډه په اورو کې پیدا کیه دوی غونډه غورګوري ورته وای جدي تبهه پښله دی رنګي غ پیوز باغنو دایی که دو باغنو خاندان دا خوراک بدمده و اصلن ارامی رو پیدا می که غذر و شاین اسشه دا جارو کونه دا جزا می ورکرا پس اوب دا آیچی گفری ورکا اسزا نوارکون مگر منکرینو تا اگر دولمیو پا منز دایی که دیمن والاو اپا دی منز دکول آیچی خیر می پکیچولو کلی سرگن سرگن مرات نشان دا شام او دیمن دایش دی دی نزیاد سفر دید دا ټول ملک داسې خبره کوي دا ملک په خېصه کوي او اوباد کړيږي کلی ظاہر د دې دنه مردان تر وان شه نوستا اواز برسي انتر مردانه اواز کوي چې دا کړبوي دای که اواز کنه بلېوري بلې اوازو کنه بلېوري دا یې ځنګری تر وان شه په سړی کودريګا نکورنکاري نا وی کونو کودريګا موږ کې کور کوي نا غې نو ګورن نو نوکای غې نه غې نا, نا, نا, نا, نا, نا, نا, نا باف دام بار نمک دے کر جوشے ناغہ کیں نالے نمک بیا کوٹیری نالے نمک بیڑی کوے نالے نمک دامل اللہ دا صاحب یا دامل خوش کو زبردشپے توری نراتم پماٹ اں گے بندے لائے پا دمانہ کنے یوش پر اڑ وانشم نو گیدان را پسی شو ضمان کھائنا ولالن کے لیے وہی ما سر بلا اللہ تہا نو ترانبار در عالم داشپل میلا اما با لخو خوزولا چه رو می نیچی نو نزدی غیر اتینو شو او سیده کلکر تیره گم نو زماغا وخیات شی سیا خدای دی ملک کوتنو و بندنو او دا ملک دا سی بنجرو تا سنگ آباد که نو تر جانگیری نو جانگیری تر خار ادا آبادی دا آباد ملک نه خدای چې ار سو پا قبل جیدار که کوتا واچی دا یو عمل د نیاشتي منزل مې اړه وکړو اگر دوی وې پمیندې کې پمیندې کولا چې خیر و پکې چولو شام کلی سرګن سرګن اندازې کای مه په دې کې اتلل چې د دې کې تر دې کې سر کدمه دي تر هغه 200 قدمه دي زای کې لندي نو 300 قدمه شمیره هڅه زای وګدين بیا غني شیش مېره نو دې په بارځه خنمان فقالوا بعمالهم هم دلنه باد شروع کړ ربا لریوالیو کې پرمند سفر زموږ کې سفر لری الی جنیس کې وبنی سورې ها چې سورې وبینی سفر لاندې ینه عمل تبا کې حضرنه وکړ ځان نومي ګرځول تللا نن تاسو خبره احاديث تاریخ نن تاسو هغه تاریخ لولای دا هغه خبرې کوم نن تاریخ دې اذر میکړه ذره ذره تا کې پدې کې دي د هر کلک تابیدار چې اسکلپ یو تابیداری آتا کې کریستیاووند پدې کې شیطان فل ګمان د شیطان ګمان دا چې زبې ګمرا کم نو ګمراه نو د شیطان فل ګمان دې استیاووند نروان روان دې شیطان پته مگر یو ډېر د مؤمنانو انو شیطان لره پدې باندې زور څه زور نو مگر منځه دایره ایا چې من غړي په خېر د هغه چا نه چې په شکی دا خېر موږ امتحان راوړو عرب تا پارسی دنغا بان او ایجذ د امبیاو تیرشه رد علالمشکین بل عبادت صالحین او ایجذ د جنتو تیرشه رد مشکین بل جن او ایجذ د فرشتو خو رمضان کې هغه سان چې ګومان په کوئی بيداله نمازداران